Ötödik fejezet A szívesség Szofi követte a férfit a nehéz tölgyfakapuhoz, aki zsebéből egy vaskos kulcsot vett elő, és a kaput lezáró lakadba illesztette. Mielőtt kinyitotta volna, a lányhoz fordult, és így szólt. Tudd, hogy amit itt látsz, annak létezéséről legfeljebb három ember tud a világon. Mikor kitárult a kapó, és Szofi végre beléphetett rajta, hogy szembesüljön a magas falak rejtette titokkal, a szava is elakadt. Először ugyanis egyáltalán nem értette, mi szükség volt ezt a területet ilyen hathatós erőkkel védeni. Mert egy hatalmas mezőn találta magát, hasonlón ahhoz, ahol otthon belbárbon a tubarózsákat termesztették, sőt, Először azt hitte, amit lát, az nem más, mint egy hatalmas tubarózsa ültetvény. Legalábbis a hosszú ágyásokban a tubarózsákhoz igen hasonlatos virágok, buzogányszerű bimbói hajladoztak a magas, törékenyszárakon. Ám ahogy Sophie közelebb lépett a hozzá a legközelebb eső virághoz, amelyen az egyik bimbó már feslésnek indult, Látta, hogy annak árnyalata nem krémfehér, Mint a grászi tubarózsáké, Hanem halvány lila. Mik ezek a virágok, Lodovikó? kérdezte Cámbelli felé fordulva, És miért kell így elzárva tartania őket? A férfi ekkor a zsebébe nyúlt, És elővet belőle egy apró fiolát, Amelynek alján néhány csepp áttetsző olaj csillogott. — Ez talán ezekből a tubarózsákból készült? A férfi némán bólintott, kidugaszolta az üveget, és Szofi felé nyújtotta. Csak óvatosan, ne túl közelről. A lány közelebb hajolt, hogy belélegezze az illatot. Émeítő volt, akár csak a mezei tubarózsáé. Egyszerre buja, vad, örömteli és féktelen, de volt benne valami más is, egy enyhe fűszeres árnyalat, Amitől csak még mélyebb és még ellenállhatatlanabb lett az aromája. És hirtelen rájött honnan ismerős számára ez az illat. Ezt árasztották a férfi csipkekendői is. Lodovico ez! De nem tudta befejezni a mondatot, Egyszer csak megszédült, A lába is elgyengült, majd egy pár pillanat múltán olyan könnyűnek és gondtalannak érezte magát, mintha lebegne, és hirtelen minden más is könnyűnek tűnt a számára. Mintha múltját, jelenét és jövőjét egyszerre vonta volna rózsás ködbe ez a bódító illat, és körülötte minden és mindenki ugyanezt az örömöt sugározná. És Ludovico Cámbelli, mint aki számított erre a reakcióra, gyorsan visszadugaszolta az üveget és elkapta a lány karját, majd egy kőpathoz vezette a fal mellett. Mikor pár perc után Sophie feje kitisztult, zavartan nézett szét a kertben, majd Cámbellinek szegezte a kérdést. Miféle ördöngös szerez? Talán kellemetlennek érezted a hatását? Nem, éppen ellenkezőleg. Egy pillanatra úgy éreztem, nem is tudom. Különös boldogság vet rajtam erőt. Hasonló ahhoz, amit az ember egy pohár jófajta vuréibor elfogyasztása után érez. De valahogy mégis más. Ennek a bizarr örömnek, amit éreztem, még csak oka sem volt. Az mi nem természetes. Nos, annak, aki első ízben találkozik vele, az élmény igencsak erőteljes. Ez képtelenség, Lodovikó, rázta a fejét Szofi.-Ilyen növény, ilyen virág, amely képes ilyen érzelmeket kelteni ilyenek csak a mesékben léteznek? Vagy minimum varázslat szükségleltetik hozzá? No hát, Szofi, mosolygott szembellé. Nem hittem, hogy ennyire babonás vagy. Természetesen itt nincs szó sem varázslatról, sem mesebeli csodaszerről. Gondolj csak bele! Mennyi olyan növényt ismerünk, amely közvetlenül az elmére gyakorol hatást. Ott van az Indiában évszázadok óta termesztett mák és a máktej. De nem is kell ennyire erőteljes szerre gondolni. Elég csak a dohányt példaként említeni és a nyugat-indiák dzsungelei is hasonló titkokat rejtenek. Emlékezz a bíbor fügével való találkozásodra, hogy ezek mi módon, miképpen fejtik ki hatásukat. A mi tudásunkkal és tudományunkkal még nem érthetjük meg, de ez még nem jelenti azt, hogy egy nap nem fogjuk. Egyébként sokat tanakodtunk erről, Mirza az és száhibbal. Ki az a – Mirza Aziz, – vetette közbe Sophie. – Ő… nos, ő volt az utolsó nagy mogul uralkodó, Mohamed Nasir mogul fő főkertésze és udvari botanikusa. – Úgy. Szóval ő nem esítette ki ezt a különleges tubarózsafajt? – Zambelli ekkor elfordította a pillantását – és máskor olyan rezzenéstelen arca, fájdalmas grimaszba torzult, mintha nehezére esne kiejteni a következő szavakat. Nem, az nem ő volt, hanem a lánya. Zahira. Sophie tudta, hogy szembeli sok évet töltött a távoli Indiában, amelynek területén akkor már állandó háborúskodás folyt de ezekről az időkről a férfi nagyon szavúan beszélt, legalábbis ami a magánéletét illette. Sokkal szívesebben méltatta például Nasir Sahot, aki hosszú éveken át fáradozott, hogy az akkor már régóta düledező mogul birodalmat egyben tartsa, a birodalmat, amit még Timur Lenk szép unokája, a hódító bábúr hozott létre, és amely hosszú századokon át a világ egyik legerősebb gazdasági hatalma volt, amely olyan csodákat adott a világnak, mint a Taj Mahal, Amit Szembeli csak úgy jellemzett a világ legszebb szerelmi vallomása. A mauzóleum, melyet a nagy Sács Zsahán építetett a feleségének, Mutmáz A kereskedő még az épület rajzait is megmutatta Szofinak egy könyvben. Sács uralmát azonban kiszerű, és kabzsi sahok sora követte, akik hol a helyiekre akarták erőltetni Mohamed próféta vallását, hol a művészeteknek üzentek hadat. Mohamed Nasir Shah azonban a nagy elődökhöz akart hasonlítani, és a művészetek lelkes és nagylelkű támogatójává vált. És rajongott a kertművészetért, és a különleges növényekért is. Szemben limesélt az uralkodó kertjéről, mely Delhi városában a híres, vörös erőd falai mögött rejtőzött, és amelyet csak néhány kiváltságosnak volt lehetősége megszemlélni, köztük neki is. Méghozzá Mirza Aziznak, az uralkodó főkertészének köszönhetően, akivel igen különös körülmények között ismerkedett meg. Egy napon ugyanis Czambelli a kísérete nélkül kelt útra, és eltévedt Delhi egyik veszélyesebb negyedében, ahol egy tolvaj leütötte, és alig ha nem ki is rabolta volna, ha gyalogintóján nem jár arra Mirza Aziz, aki megmentette az elegáns utazónak gondolt külföldit, és a házába vitette. S hogy igen kedvelte a világlátott, intelligens emberek társaságát, néhány hétig maga mellett is tartotta. Cámbelli pedig örömmel fogadta el az előkelő és bölcs férfi vendéglátását, akivel igazi barátságot kötöttek. Mirza Aziz ráadásul vagyonos férfi volt, akinek palotája megannyi kincset rejtett, ám közül a legtündöklőbb, a lánya Zahira volt. Egy bájos, törékeny és jó lelkű teremtés. Sóhajtott a cembelli fátyolos hangon. Egyszerűen tökéletes volt. A haja, a bőre és a zöld, smaragdra emlékeztető szeme. Szerette őt? Kérdezte óvatosan, Szófi. Igen, bólintott a férfi. És maguk ketten? Ne, azt sohasem. Mármint nem kértem meg a kezét, hisz lehetetlenség lett volna. Idegen voltam, és a szemükben hitetlen, bármennyire is kedvelt az apja. De nem csak erről van szó. Zahira, ő más volt. Nem is tudom, hogy mondjam el neked. Ő, mintha nem erre a világra való lett volna. Mintha az Istenek véletlenül potyantották volna erre a földre. De hogy megvédjék, egy védelmező burkot vontak köré, mely megóvja őt a világ gyarlóságaitól. És bevallom, te ráemlékeztetsz, Szofi, abban a pillanatban, amikor megláttalak, mintha az ő lelkének egy darabját fedeztem volna fel a tekintetedben tükröződni. És ahogy később megismertelek, nem is csalódtam. Szóval ön ilyennek lát engem? Mint aki nem erre a világra való? Nem, azt azért nem mondanám. De mindkettőtökre igaz, hogy szívesebben vonultok vissza a saját kis világotokba, ahol nem háboríthat benneteket az emberek ostobasága, irítsége vagy épp kicsinyessége. Zahira ugyanúgy kereste a menedéket a maga kertjében, mint te a sajátodban. Az a szinte vallásos áhítatosság, amelyel annak idején belbárban a műhelyedben ügyködtél, és melyet gyakran kifigyeltem. Ha te nem is vetted észre, és az az elmélyültség, amellyel parfümjeidet készíted, mind ráemlékeztet. Viszont az egyik leglényegesebb különbség a sorsotokban, hogy az ő apja hamar felismerte lánya különlegességét és képességeit, és soha nem háborgatta a férjezmenés gondolatával, sőt, mindent megadott neki, hogy tehetségét kibontakoztathassa. Igaz, csak a palotájuk falaim belül, hisz az ő törvényeik még szorosabb békjóba fogják a nőket, mint a még keresztényinek nevezett szabályaink. Zahira döbbenetesen jól értett a virágok nyelvén. Ez is hasonló vonásotok. Ő vezetett be az illatok csodálatos világába is, melynek összefüggéseit az általam már akkor régóta kutatott alkémiával hamar felfedeztem. Elképesztő növények születtek a kezei közt. Olyan különleges és páratlan nemesítések, melyek közül nem egy nyerte el a nagy shaht és kapott helyet a kertjében. Persze a dicsőség ezekért Mirza az ist illette, de hát nem volt mit tenni. Különben is, Zahira nem sokat adott az olyan dolgokra, mint a dicsőség vagy a becsvágy. Tehát... Ezek a virágok, ezek az ő mesterművei, igen. Azt azonban nem tudtam meg pontosan. Az indiai tubarózsát mely virággal vagy növénnyel keresztezve alkotta meg ezt a csodát. Minden esetre Zahira szeretett volna parfümöt készíteni a tubarózája olajából, melyet ő maga nyert ki ezekből a lilaszírmokból. De azt mégis hogyan csinálta? Elfelejtetted, amit tanultál, Szofi? A mogulok épp olyan régi parfümművészettel bírnak, mint az arabok vagy a perzsák, akikkel kultúrájukon osztoznak. Sőt, a lepárlást az indiai kontinensen már akkor ismerték, mikor mi itt Európában a létezéséről sem tudtunk. Olyan tudósok, mint a perzsa, Jabir Ibn Hayyán pedig már a nyugati alkimisták előtt könyvet írtak róla. Hanem amikor megéreztük az elkészült olaj illatát, Mirza Aziz és jó magam. akkor döbbentünk rá ezeknek a virágoknak a különleges erejére és veszélyére. Ugyanis ez nem pusztán egy kellemes érzést okozó olaj. Mértéktelen fogyasztása épp úgy a jellem torzulásához vezet, mint a túlzott borívás. Azt is észrevettük, hogy használói szinte megszállottjává lettek Zahira parfümjének, és ha nem kaptak újabb és újabb fiolákat belőle, egészen kivetkőztek magukból, agresszívek lettek. Folyamatosan érezniük kellett bőrükön a parfümöt, hogy egyáltalán élni tudjanak. – De Lodovico! – kiáltott elsápadva a lány. – Ez azt jelenti, hogy maga is azért használja a mai napig az illatot, mert ugyanígy a rabja lett. Igen. De kérlek, ne gondolj rosszat rólam, és ne ijedj meg. Én az évek alatt megtanultam kontrollálni a szert, hála józanságomnak és önfegyelmemnek. Egyetlen cseppje hetekre is elegendő. De bevallom, hogy valóban nem tudnék nélküle létezni. Egyébként az egyetlen, amire nem gyakorolt különösebb hatást ez az illat, az éppen maga Zahira volt. Az ő tisztaságának rendíthetetlen burkát Nem hasíthatta át az az esztelen sóvárgás, Amely más embereket eltöltött. De a fegyelmezetlen elmélyű mohó emberek Ők arabjaivá lettek. Egyetlen fiola kivételével, Melyet itt hordok magamnál, Zahira apja el is pusztította lánya Valamennyi olaját. – Elpusztította? – Igen, mert az emberek nagy többsége nem olyan, mint én vagy Mirza Aziz. Képtelenek önfegyelmet gyakorolni. És ha valami jó érzéshez jutnak, abból egyre csak többet akarnak. Aki egy ilyen olajat birtokol, az veszélyes hatalomhoz juthat. Ezért döntött úgy Mirza Aziz, hogy a virágok nem juthatnak ki a palotája falain kívülre. De akkor hogy lehet, hogy most így több ezer van belőlük. Cembelli elfordította a tekintetét. Ez az olaj, Szofi... Ez az olaj akkor egy pillanatra nekem is eszemet vette. A szerelem, amit Zahira iránt éreztem. Többé nem tudtam uralni. És mit tett? kérdezte Szofi kiszáradt torokkal. Csak nem. Jaj, nem, dehogy, tiltakozott számbelli, megsejtve, mire gondol a lány. Egy újjal sem értem hozzá. Sosem tudtam volna ártani neki. De ez a szer megszabadította a gátlásaimtól, ami ugyancsak ereje részét képezi. Szerelmet vallottam, és egyben azt is elmondtam neki, hogy tudom, az ő szíve sosem fog oly módon rezdülni, Ahogyan azt én vágynám, Így arra kértem vallomásomat Csak fogadja hódolatként, Áldozatként, Mint amit a szent tűzbe dobnak. Ő a maga kedves és gyöngéd módján Azzal mondott köszönetet, amivel tudott. Nekem ajándékozott néhány hagymát Ezekből a lila tubarózsákból. Én rögvest haza is siettem saját lakomba, Hogy ott helyezzem biztonságba a becses ajándékot. Másnap szerettem volna visszatérni Mirza Aziz házába, hogy újra köszönetet mondhassak értük, de soha többé nem láttam Zahirát. De hát miért? Mi történt? Nadir Shah. Nadir Shah, a perzsa nagy Sándor, akinek ambíciói bőven meghaladták az egykori Makedón uralkodó törekvéseit, már régóta fente a fogát a mogul birodalom maradványaira. Néhány nappal korábban a Karnál melletti csatában le is győzte és fogjul is ejtette Mohamed Nasir mogult. A csata kimenetelére senki nem számított, hisz a mogulok hatszoros túlerőben voltak az ellenséggel szemben. Így Delhi városának lakóit készületlenül érte, amikor Nadir perzsa seregei lerohanták őket. Mikor felriadtam az ajokra, mesélte Cembelli. Azt hittem, a hajnal első fényei festék pirosra az eget. De tévedtem. Tűz volt az, hisz az egész város lángolt. Azonnal Mirza Aziz házához rohantam, de elkéstem. A perzsa katonák már letarolták a palotát. Megölték a száhibot és zahirát is. Mikor az összezúzott kertje közepén ott találtam szíven szúrva, azt hittem, nem élem túl. Egyetlen vigaszom volt csupán, hogy a katonák valamiféle csoda folytán nem gyalázták meg, mielőtt végeztek volna vele. Ki tudja, az is lehet, hogy a helyzet kilátástalanságát látva az apa maga végzett a lányával, hogy ezt elkerülje, hisz az ő testét is az ő közelében találtuk meg. De még így is. A Nikola, aki már akkor is mellettem volt, nem vonszol el onnan. Talán én is ott pusztulok, hiszen a mindent elemésztő lángok már közeledtek. Én is oda akartam veszni Zahíre csodás virágaival együtt, melyek szépségében többé senki nem gyönyörködhetett. Czambelli hangja ekkor elcsuklott, és egy pillanatra eltakarta az arcát kesztyűs kezével. Szofi megszorította a másikat, és amikor a férfi újra megszólalt, hangja ismét nyugodtan csengett. Az a kerület, ahol az én házam állt, akkor még tartotta magát, de nem volt sok időnk. Fogtam hát, ami aranyom volt, és a ládát, amely Zahira a virághagymáit rejtette, és kilovagoltunk a városból, mely a szemünk láttára lett a pusztulás mortaléka. Nélufár is akkor került hozzánk. Az út mellett az anyja szétroncsolt és meggyalázott testébe kapaszkodva sírdogált. Onnan ragadtam fel és ültettem a lovam nyergébe. Azóta a napóta nem szólt, egyetlen egy szót sem. Nem tudom, előtte tudott-e beszélni, de úgy sejtem igen. A fájdalom némította meg. Minden esetre még így is szerencsésnek mondhatta magát. Aznap a perzsák egyetlen éjszaka alatt vérbe folytották a várost, lemészároltak harminc ezer helyit, és legalább tízezer asszonyt és gyermeket hurcoltak el rabszolgának. Sophie a képszerű elbeszélést hallgatva szinte az orrában érezte az égőváros és az emberi hús szagát, és felkavarodott a gyomra. Megvárta, még a felidézett történettől terhessélet levegő eloszlik közöttük, majd czembelli -nek szegezte a kérdést. És maga Lodovikó. Maga azóta itt nevelgeti Zahíra virágait? A férfi a fejét rászta. Nem. Sokáig kerestem azt a vidéket, amelynek az éghajlata megfelel ezeknek az érzékeny teremtményeknek. Öt évvel ezelőtt itt a megtaláltam a megfelelő helyet, és belekezdhettünk a hagymák szaporításába. Ez lesz az első év, Szofi, hogy leszüretelhetjük őket. Hogyan? rökönyödött meg a lány. Azt akarja mondani, hogy olajat szeretne készítetni belőlük? Igen. És nem csak azért, mert szükségem van rá. Nekem egyedül ez maradt zahírából. Szerettem volna parfümöt készítetni ebből az olajból, ahogyan egykor Zahira szerette volna, hogy ezzel is emléket állíthassak neki. Még akkor is, ha azt rajtam kívül más, nem szagolhatja. Csak hogy ez egy roppant nehéz feladat. Ez az olaj! Elképesztően erős ahhoz, hogy harmonikus elegyet képezze más illatokkal. Egy ideig azt hittem, ez talán lehetetlenség is. Tehát ez a valódi ok, amiért parfümmesterré akart válni? Igen, bevallom, főként ez vezetett rá. De már mondtam neked, hogy én nem vagyok az a zsigeri, ősi talentum, mint az igazi mesterek. És akkor már azt is elmondom, hogy ez volt az egyik oka annak is, hogy idehozattalak. Hiszen ahogy a mondtam meggyőződésem, hogy a parfümökhöz, illatokhoz, női lélekre van szükség. A szívem mélyén éreztem, hogy Zahira parfümjét nem készítheti el más, csakis egy asszony. Egy parfümmesternő, aki megérti az ő lelkét. És ez te vagy, Szofi. A lány feje zúgni kezdett. Czambelli vallomása, Zahira története, a falak mögött növekvő tubarózsák, a mágikus illat, amely az ember lelkét is képes felforgatni. Ez volna tehát a szívesség? kérdezte végül. A szívesség, melyet említett, hogy kérni fog tőlem, ha eltelt a három év. Igen, Szofi, ez volna az, hogy segíts nekem megalkotni Zahira parfümjét. A nevét is kitaláltam, Amur Fusitif, az illanó szerelem. Segíts üvegbe foglalni a szerelmet, amit iránta érzek. Most már képes vagy rá. Biztos vagyok benne, és ezek a virágok szűk három héten belül készen állnak majd a betakarításra. Mond, Szofi, megteszed ezt nekem. Szofi megtette, amit ért. Egy dolog aggasztotta csupán. Nem tudta elképzelni, hogyan fog a férfi elkészítetni egy olyan olajat, amely így képes megbolygatni az emberi elmét. De az itáliainak erre is volt megoldása. Idehozattam az öreg Jakobot, az angliai birtokaim intézőjét. Szegény öreg ugyanabban a betegségben szenved, mint egykoron állítólag Lorenzo de Medici. Nincsen szaglása. Jakob meg is érkezett és miután a kereskedő elmagyarázta, mit kell tennie az erdei kisházban, ahol annak idején Róz Márten raboskodott, neki is látotta a munkának. Egy hónap múlva Cembelli egy egész unciányit adott át Szofinak az értékes olajból, aki ezután munkához látott. Az olajjal csak sokszoros hígításban mert dolgozni, így is hosszú időbe telt, mire kiismerte annak működését. Megfigyelte, hogy maga az illat ugyanúgy változott az időmúlásával, mint bármely más eszencia. Az erős, esti virágos kertre emlékeztető illat fél óra múltán sokat veszített édességéből, és egy krémesebb, majd egy púderesebb jelleg váltotta fel, és így némileg különbözött a francia tubarózsák olajától. Tudta, hogy alapvetően a pötigrén, a pacsuli, a szantálfa és az ilang-ilang lesznek fősegítségére a tökéletes harmónia megalkotásakor, de így sem volt könnyű dolga az illattal. Hiszen az érzés, mely inspirálta és melyet megörökíteni vágyott vele az egyik legerősebb és legkeservesebb érzés volt az elveszített szerelemé, a fájdalomé amelyet akkor érez az ember, amikor tudja, látja, érzi, hogy szerelmének tárgya egyre távolodik tőle, és ő hiába kap utána, azt semmi sem hozhatja vissza. Azért, mert az már egy másik szív, vagy épp a túlvilág felé tart. Olyan kétségbe esett kapaszkodás ez, akárha egy gyorsan illanó illatot akarna üvegbe zárni az ember. Az ámúr elkészült elkészültéig azonban sok szenvedés várt rá, hiszen annak megalkotásához saját fájdalmát is mindegyre fel kellett idéznie. Így mind gyakrabban zokogta magát álomba éjjelente. Egy ilyen éjszaka múltán, mikor ráadásul álmában ellen is meglátogatta, Szofi leverten üldögélt a szépítkező asztala előtt. Egyszer csak kopogtattak az ajtaján, majd a zaklatott Nilufár lépett be a szobába, kezében egy összehajtogatott papíros tartott. Mi az Nilufár? ráncolta a homlokát Szofi. Hiszen te szintereszkedsz? Mi ez? A kérdés a papírra vonatkozott, melyet a néma lány idegesen úrnője kezébe nyomott, majd kapkodva mutogatni kezdett. Hogy? Hogy nem bírtad hallgatni már a sírásomat? És mi az, hogy ne szóljak erről senkinek? Mégis mi ez? Egy levél? De a néma lány nem felelt. Mindössze egy utolsó kérlelő pillantást vetett Szofira, és kisijetett a szobájából. A lány zavartan hajtogatta szét a papírost, amely valóban levélnek tűnt. És Szofi először nem is értette, mit akart vele lufár. Az ugyanis az a levél volt, amelyet Moren írt, és amely Ellen halál hírét hozta. Szofi furcsálta is a dolgot, hiszen az azóta a boldogtalan nap óta az íróasztal a fiókjába zárva pihent, de ahogy jobban megnézte, rájött, hogy amit a kezében tart, mégsem lehet ugyanaz a levél. Az üzenet Ellenre vonatkozó sorai ugyanis egészen máshogy hangzottak. Sajnálattal kell ugyanakkor közölnöm önnel, hogy elempontan utáni kutatásom falakba ütközött, a Guadeloupi Merigalandba érkezvén, ugyanis nyomát vesztettem, és azt meglelnem ez idáig sem sikerült. Postafordultával várom utasításait az üzleti ügyekre és a fiatal emberre vonatkozóan, és amennyiben keresésével úgy dönt, felhagy, úgy a következő hajónkkal magam is hazatérnék. Szofi először fel sem fogta, hogy mi az, amit a kezében tart. Elmély egy hátsó szegletében Egy rettenetes gyanú kezdett teste tölteni. De az oly képtelenségnek tűnt, Hogy egyelőre nem ismerte engedni, Hogy közelebb se tenkedjen. De mégsem tehetett mást. Az íróasztalához ment, És előhalászt a fiúkjából Morell levelét, Gyászának szomorú emlékeztetőjét. A betűk, Az aláírás Kétségtelenül hasonlóak voltak, de egy figyelmes szem észrevehette az apró különbségeket az elleg hurkolásában, vagy épp a ték keresztezésében. Úgy tűnt, Cámbelléki pedig egykor életét törvényen kívüliként tengette. épp a hamisításnak nem volt mestere. Szofi szemébe könnyek kezdtek gyűlni a harag és a csalódottság könnyei. Sarkon fordult, és ajtaját jószerével feltétve kirontotta a folyosóra. Lerobogott a lépcsőn, és egyenesen dolgozó dolgozószobája felé tartott, mert tudta, hogy reggelije előtt rendre odahúzódik be. Nem is tévedett. A kereskedő összerezzent, amikor Szofi kopogtatás nélkül rontott be ajtaján, de a két levél látványa, amelyeket a lány az asztalára vetett, Belé az elégedetlenkedés hangjait. Elsápadt, de a nyúlt a két papíros után. Előbb az egyiket, majd a másikat futott a végig, de szólni nem szólt egy szót sem. Magyarázatot várok. Szólt Szofi remegve. Pontosan mire? Pillantott rá a férfi. Hogy miért hazudott? Vagy talán tagadni kívánja, hogy ezt a levelet önhamisította, Ludovikó? Sok minden van a rovásomon, de az, hogy ne vállalnám tetteim következményeit, nem szerepel közöttük. Tehát maga volt? Igen, én. És miért? Miért tette ezt velem? Miért hagyta... Pontosabban miért akarta, hogy elent halottnak higgyem? A férfi nem felelt. Ehelyett összehajtogatta a két levelet, majd egymásnak támasztott ujjai fölött megfáradt tekintetét a lányra emelte. Úgy tűnt, mintha éveket öregedett volna az elmúlt pár percben. De Szofinak nem esett meg rajta a szíve. Felejjen! követelte. Nem tudok mást mondani. Felelte a férfi rekedten, minthogy így láttam jónak. Hogy micsoda? Ez lenne a védekezése? Én nem védekezem. Pedig jobban tennék Czambelli. Ez kegyetlenség a részéről. És aljasság! Ellen! Úgy bírta végignézni, ahogy elsorvasztom magam a bánattól, és hallgatni, ahogy éjszakáról éjszakára az ő nevét zokogom a párnába. Én ezt képtelen vagyok fölfogni. És még maga meri azt állítani, hogy a barátom? Igen, mert az is vagyok. Hazugság! Törtek fel Sofiból a könnyek. A barátok nem csapják be egymást. Mondja meg, hol van most Ellen! Fogalmam sincs. Ne hazudjon! Egyáltalán mikor jött valójában Moren levele? Néhány nappal azelőtt, hogy Szevrbe indultunk. Tehát ezt is kitervelte. Még itthon elkészítette ezt a hitvány hamis hitványt, és gondoskodott róla, hogy a kezembe kerüljön, ahogy hazatértünk. Még egyszer kérdezem. Hol van most Ellen? Honnan tudhatnám? Mordult fel türelmetlenül Cámbelli. Olvastad a levelet! Moren elvesztette a nyomát! Akkor érja meg neki, hogy keresse tovább! Fölösleges volna. Sütötte le a szemét Cámbelli. Már egy hónapja elküldtem neki a levelet, amelyben hazarendelem. Amint készhez kapja, hajóra száll és hazajön. De egyébként sem lenne értelme. Ha eddig nem találta meg, ellen nagy valószínűséggel meghalt, ahogy annyian azok közül, akik nekivágnak ennek az útnak. Hiszen lassan több mint három éve, hogy elutazott, és még csak hírt sem adott magáról. Igazából szívességet tettem neked azzal, hogy megkíméltelek az tartó fölösleges várakozástól és oktalan reménykedéstől. Ne akarja nekem megmagyarázni, hogy az én érdekemben hazudott, mert nem hiszem el. Más oka volt rá. Érzem. Tudom. Hiszen magára van írva. Akármilyen rejtélyes. Annyira már kiismertem, hogy... Sophie egy pillanatra megdermett, majd közelebb lépett a férfi íróasztalához. A parfüm miatt volt. Igaz? Nem értem, hogy... A parfüm miatt? Attól félt, ha Morem megtalálja elent, és még azelőtt hazahozza, hogy én elkészíteném a parfümjét, akkor elrohanok vele magát, pedig faképnél hagyom. Nem bízott bennem. Sophie, ne tagadja, hogy erről van szó. Nem bízott bennem. Pedig én álltam volna a szavam. Nagy hibát követett el Lodoviku. Ugyanis ettől a perctől kezdve már én nem tudok bízni magában. Azzal szofi hátat fordított a férfinak, és már éppen kiviharzott volna a szobából, amikor az utána szólt. Most meg hová mész? Hogy hová? Természetesen csomagolni! Szofi újra az ajtó felé fordult, de cámbelli rákiáltott. Még mit nem! A férfi felpattant az asztalától, fürge léptekkel megkerülte azt, és Szofi mellett terembe megragadta a lány karját. Még mit nem, ismételte. Azt nem engedem. Hallod? Ezt nem teheted? Nem mehetsz el csak így. Ugyan miért nem, villámlott Szofi szeme. Mert nem, nem, nem teljesítetted az alkú rádeső részét. Tudtam, tépte ki a lánya karját a férfi szorításából. Még hogy a barátom. Magát csak Zahira parfümje érdekli. És én még hogy szántam magát? Magát, amiért elvesztette a szerelmét. Ráadásul ilyen borzalmas körülmények között. Szántam, amiért ennyire Magányos, amiért ennyire Egyedül maradt, Amiért nincs senkije, Hogy miután Az anyja ellökte magától, Még azt az egynőt is. Czembelli Tekintete Szofit hallgatva Egyre jobban elsötétült, Majd egyszer csak kirobbant Belőle a harag. Csak hogy nekem Nem kell a szánalmat, Sőt, Senki szánalma. Nincs szükségem rá. Nincs szükségem rá, sőt, senkire nincs szükségem, és nem is lesz, ha az a parfüm a kezemben lesz. A lány nem rendítette meg a váratlan dükitörés. Bármennyire is szokatlan volt az örökké higgad szembellitől az eféle kirohanás. Szavai tartalma annál jobban megdöbbentette. Hogy mit mond? Húzta össze a szemöldökét, és úgy figyelte a férfit, mintha akkor látna először. Szóval nem is Zahira miatt kell magának a parfüm. Igaz? Hanem hogy... hogyan is mondta? Aki ilyen olajat birtokol, az veszélyes hatalommal bír. Ezért kell magának az a parfüm. Minden más csak hamis maszlag még az Zahira iránt érzett szerelme is. Hallgass! Hénőt mindennél jobban szerette. Szerette, rendben, felelte higgadtan Szofi. Szerette, ahogyan az anyját és ahogyan az apját is szerette volna, ha nem hagyja el magukat még a születése előtt. De ők mind elmentek, maga pedig azóta retteg, Cámbelli megremegett Szofi szavaira. Szaporán szedte a levegőt, míg orgyukai kitágultak, de a lány rendíthetetlenül folytatta. Végre kiismertem magát lodovíkó. Maga annyira retteg azóta is az emberektől, attól, hogy újra közelengedjen magához valakit, hogy inkább elzárkózott ide ebbe a mauzóleumba az emlékei közé. Még a kezébe nem kaparintja a fegyvert, amelynek köszönhetően végre magának lesznek kiszolgáltatva az emberek, és nem fordítva. Mondja, mi volt a terve? A parfümje rabjává teszi az udvart, a minisztereket, vagy esetleg magát a királyt, hogy mind magának legyenek kiszolgáltatva? Hogy végre úgy érezze, senki nem fenyegeti a létezését? Semmi között hozzá, hogy mi a célom a parfümmel. Az előbb azt mondta, vállalja a felelősséget a tetteiért. Nos, ezzel én is így vagyok. Ha a parfümöt akar velem készítetni, Jogom van tudni, mire akarja használni. Czámbelli, ahogy végképp leolvadt arcáról a higgadt máz, többé nem tűrtőztette magát. Semmi közöd ahhoz, mire akarom használni, kiabálta. Ígéretet tettél, alkut kötöttünk, így ha magát, a pápát akarom a rabszolgámmá tenni, azt sem akadályozhatod meg. Szánalmas. Ez, Istenemre mondom, szánalmas. És maga is az. Csatt. Szofia az arcához gabott. Az vörösre gyúlt, de nem is a fájdalomtól, sokkal inkább a megaláztatástól. A férfira szegezte villámló pillantását. Pedig én kész lettem volna megmenteni Zahira emlékét a maga számára, és azt is elhittem, hogy törődik velem. Én ostoba! Szofi kilépett a szobából, de még hallott a hangját. – Megállapodtunk, Szofi! Nem ajánlom, hogy erről megfeledkezz! Hallod? A lány, amint a szobájába ért, dühösen előrángatott egy utazóládát az ágya alól, és dobálni kezdte bele a ruháit. Csak a legegyszerűbbeket és két napnyi váltásnak valót. Nem akarta, hogy Zembelli lopással vádolhassa, és nem is akart tőle elfogadni semmit, amire nem volt feltétlenül szüksége. Hogy hová is mehetne, arról persze fogalma sem volt, de a dű annyira elvakította, hogy nem is érdekelte. Mindössze menekülni akart abból a házból, a házból, amely az elmúlt három évben egyszerre volt otthona és iskolája, és ahol azt hitte, végre biztonságban lehet ahol nem kell emberek árulásától tartania. De megint csalódnia kellett. Aznap már el sem hagyta a szobáját, a vacsorát is oda Mindössze Nikolának üzente meg Nilufárral, hogy reggelre álljon elő az egyik kocsival, amelyel a legközelebbi városba viteti magát, ahol van postakocsi állomás. Persze megfordult a fejében, hogy szembelli megtiltje a titkárának, hogy teljesítse a parancsot. Sőt, akár kényszeríteni is megpróbálhatja, hogy maradjon és készítse el számára a parfümöt. De ő akkor sem fogja megadni az áruló számára ezt az elégtételt. Még ha odaláncolja is az illatok házához, akkor sem. Inkább hal éhen és szomjan. Nem sokkal éjfél előtt aztán látogatója érkezett. Nem kis meglepetésére egy halk kopogtatást követően Nikolá lépett a szobába, ahol Szofit még felöltözve is ébren találta. – Mit akar, Nikolá? – kérdezte Szofi indulatosan. – Gondolom azért jött, mert szinyóret számbelli megtiltotta, hogy reggel befogasson nekem. – Nem, kisasszony. – rázta a fejét a férfi. – Hát akkor? – Arra szeretném kérni, kisasszony – Gondolja meg, hogy mit tesz. Tudom, hogy veszekedtek a gazdával, és azt is tudom, hogy min. Tudom, hogy hazudott magának, de nem azért, amiért maga hiszi. Szofi egy pillanatra nem tudta eldönteni, hogy Nikolá mondandója, vagy az a tény döbbentette meg jobban, hogy az örökké szótlan férfi éj hosszú szónoklatra ragadtatta magát. Hogy érti azt, hogy nem azért, mint gondolom? kérdezte végül. Akkor mégis miért tette? Miért hazudott nekem? Mert félt, hogy elveszíti magát. Kisasszony lépett közelebb Nikolá, akinek egyébként tompán fénylő szemei esdeklően csillogtak. Ő sokkal többet jelent a gazdámnak, mint hiszi. Azt hiszem, őszintén megszerette önt. No, nem mint asszonyt, ne értsen félre. Zahira a kívül alig, ha létezik más fehér személy a számára, de ön, önt közel tudta engedni, által, az őt évek óta folytogató magány is engedett a szorításán. Félt, ha möszi pontán hazatér, akkor elmegy vele, úgy, hogy vissza sem néz. Hogy... Ön is elhagyja. Ő pedig újra belesüppet az egyedül létbe és a boldogtalanságba. Kérem, Nikola! Lodovikó azt mondta, tudom, mit mondott, és tudom, miért kell neki az a parfüm. De amire neki igazából szüksége van, az a szeretet. Nem a hatalom, vagy a mások fölötti uralom. És ezt a szeretetet maga megadta neki. Ezért hazudott, mert nem akarta elveszíteni. Kérem, kisasszony, tudom, hogy haragszik a gazdámra, de kérem, ne menjen el, szüksége van magára. Azzal Nikola gyorsan meghajolt, és mielőtt szofi szólhatott volna, kisúrant a folyosóra. A némileg megzavarodott lány pedig magára maradt a gondolataival. Sophi Malon nem utazott el másnap Amandyiéből. Ehelyett a következő három napot jóformán az illatok házába zárkózva töltötte. Az ételét is odahozatta, és csak késő éjszaka tért vissza a szobájába. Sietnie kellett a munkával, ha nem akarta, hogy a rejtélyes olaj őt is hatalmába kerítse. Végül a harmadik nap estéjén újra felkereste Cámbellit a szobájában. Az előző három napban a férfi épp úgy került a Szofit, ahogyan a lány az Itáliait. Így annál inkább megdöbbentette a férfi borostás arca és karikás szeme. Megsajnálta, de az elhatározásából így sem engedett. Beljebb lépett hát, majd megállt az íróasztal előtt, és a kezében tartott üvegcsét a férfi elé helyezte. Azt csodálkozva pillantott, hol a lányra, hol az üvegre, míg végre a kezébe fogta, és elolvasta a rajta álló feliratot. Tehát elkészültél? kérdezte. Igen, bólintott Szofi, és ezzel teljesítettem az alkúrámeső részét. A férfi ekkor kidugaszolta az üvegcsét, és beleszippantott az illatba. Vonásai szépen lassan ellágyultak, sőt, egy átszellemült mosoly is kiült az arcára. Csodálatos, mondta. Érezhető a lila tubarózsa. Mégis tökéletes a harmóniája a többi illattal. Örülök, hogy megelégedésére szolgál, mondta a lány kimérten, azzal sarkon fordult, hogy elhagyja a helyiséget. Hova mész most? állította meg Czámbelli. Amit mondtam, továbbra is áll, fordult vissza Szofi. Nem bízhatom meg többé magában, lodovikó. Így nincs ebben a házban maradásom. És most már teljesítettem az alkú minden rám eső részét. Várj még, elkészítetted a parfümöt, ez igaz. De hol van a recept? Maga csak a parfümöt kérte tőlem Lodovico. Ott a kertben, mikor megmutatta Zahira virágait. Különben is éppen maga mondta, egy jó parfümmester sosem adja ki a kezéből a receptjét. Azzal Szofimáló megfordult, és anélkül, hogy visszanézett volna, magára hagyta Lodovéko Cámbellit.